Hitz bildu gira larkiki heriden Gimo Euskal Presoaren askatzusena larkikatzeko. Hemen gira su Prefectura entzinean podere publikoaren simboloa dena. Lorentza Azkatu, banderolaren gibelean bildu dira berre pertsona, bagoaz kolektiboak antolatu zuen elkartaratzean, kroneritasunak lehiki jozen du presoa eta azken asteetan bere egoera atsartu da Emili Marten bagoaz kolektiboko kidea. Eskaira, es azizuen joan den Udabejian, eh? bimilatan abostik Udabejian, Arargigik usten dugu ez urte bat emaiten ari direla ez bere du zera tratatzeko. Lurentzak jon eritasuna du, eh, leritza aparatuaren eritasun bat da, eta duan den abendutik irualiz ospitalizatua izan behar du, behur eh, bere erritasuna zela eta, Donc, bere erritasuna eza asendatzen, eh, hola da, eta uh, argiki be, presondegian ezin da hartatua izan uh, behar, den, uh, behar den bezala. Eta azken aldean bedoen hastan, eh, ospitalizatua izan da, eta behit mana amana izan da presondegira hastelena behar Joande Nazaroaren ogoita lauean onartuzioten epaileek baldintzapeko askatasuna, alta prokuradoreak egin eta erabakia otxailaren ogoita bostan izanen da. Frantxez justiziak dioenez, norentzaren kasua ezta erabaki politiko bat. Bere egora ez politiko askpaldin gero ustez zen, ez? Bere eritasuna delata, donkar giki, e, eh? presoen... Tratamendoa politikoa da, egiten azken bila azken urtetako bilan bat, balintza askatasun eskatasun ukatuak dira, baina ez dira ukatuak juridikoki petoak direlako, ukatuak dira, era fen, argumentazio politikoengatik gatik, e, automatikoak da, eta ez ditoak makitzuri, beraz, e, jesidib derako bat ez, izaiten Bagoaz kolektiboak genera hurbiltzeko autobusak antolatu ditu, bertan manifea bat iraganen da, datojean alarun batean, boste gunera bakia jakin naitztzen. Euskal Preuena kasu adierazgajena da Lorentza gino.